מסיפורי דניאלה ואורי. אורי ודניאלה מטיילים בחיפה. הנה בית הספר שלי. הרבה זמן לא הייתי פה. אני רוצה לראות איך זה עכשיו. את באה? יאללה. השולחנות והכיסאות מאוד קטנים. כשהייתי ילד הכל היה גדול. כי אתה הייתה קטן. אבל הכיתות גדולות. יש פה הרבה שולחנות וכיסאות. בגמניה, בבית הספר שלי, הכיתה הייתה קטנה. לא היו הרבה תלמידים בכיתה. בכיתה שלי היו 35 תלמידים, וגם כאן יש עכשיו 32 כיסאות. בכיתה שלי היו רק 24 תלמידים. בגרמניה אין הרבה ילדים. הנה, זאת הייתה הכיתה שלי. היה טוב ללמוד פה. היה כיף עם המורה והתלמידים. פעם הכל היה טוב. אורי, אתה נוסטייגי. מה השעה עכשיו? אני לא יודע. אין לי שעון. רגע, היה פה שעון. הנה הוא. את רואה? כבר חמש. אנחנו צריכים ללכת. האוטובוס לתל אביב נוסע בחמש ורבע. אז מה? כל שעה נוסע האוטובוס לתל אביב. אורי, איפה הדלת שלי? היא הייתה פה.